jó szív, meg Köszönöm szépen a forróság, nem lesz bajnak ne tény. Nézd, örök álmot sző, zöldben ünnepel a fák. Mese szép, végig ír a vég penyő, tízre szállsz kis nám. A tűz lovogat érünk, nop szól és fegedünk.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 789 point and online at WRSU WRSUFM New Brunswick 88.7 on the dial and worldwide at wrsu.org Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! Önök a Magyar Óra adását hallgatják a mikrofonnál Devecseri Tamással. Adásunkat a New Brunswicki Radgers Egyetem stúdiójából sugározzuk minden vasárnap este, 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon.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 A programismertetés után híreket hallhatnak, majd egy beszélgetést Salopek msz a New Brunswick-i 41-es 41 számú Loránd Fizsuzsa Leány Cserkész csapat egyik parancsnokával. Majd meghallgathatják a ma délután készült interjút, vagyis ez egy kiegészítő lesz, ugyanis ez az interjú elmaradt. Az interjú egyébként a Magyar Emberjogi Alapítvány elnökével Hámos Lászlóval lett volna. De erről még fogok bővebben tájékoztatást adni önöknek. Fogom ismertetni a környéken esedékes magyar jelagű programokat, és ha időnk engedi, lesz vers, sport, és természetesen sok-sok zene. A mai adást a Téldalával kezdtük, a NOX Együttestől most pedig jöjjön az Öreg Prímás Muzsikága című nóta. Jó szórakozást kívánok a mai magyar órához! Most pedig hírek következnek. Engedélyezte az Európai Bizottság annak a Magyar Lakásítel Támogatási Programnak a meghosszabbítását, amelynek célja a gazdasági visszaesés által sújtott lakástulajdonosok segítése. A program értelmében az állam úgynevezett áthidaló kölcsönökre vállal kezességet, amelyekből a tulajdonosok legfeljebb két éven keresztül az eredeti lakás célú kölcsön havi részleteinek egy részét törleszthetik. Az Országgyűlés külügyi Bizottsága meghallgatta és alkalmasnak találta Szapári Györgyöt, Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadóját a Washingtoni Nagyköveti Posztra. Szapári György 1956-ban hagyta el Magyarországot, Belgiumban telepedett le. Hosszú ideig dolgozott a nemzetközi valuta alapnál. A rendszerváltás tért haza, volt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója. Az Erdélyi Magyar Néppárt néven új politikai erő, erőt alapít, Tők és László vezette, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A szervezet küldött gyűlése a múlt vasárnapot választotta szimbolikusan a döntés meghozatalára. Evel kapcsolatban hallgassanak meg egy bejátszást. Korszaknyitó és egyben korszak, korszakzáró és egyben korszaknyitó alkalomnak tartom ezt a küldött gyűlést, abból a szempontból is, hogy 90 éve kezdődött a trianoni korszak. Ideje volna a trianon gyógyításának új korszakába lépnünk. Lezárnunk a Kempinski kocintás elezte korszakot, lezárnunk a 2004. december 5-i gyászos emlékű népszavazással elkezdődött Gyurcsányi korszakot, és a mostani magyarországi politikai szavazófülkökben végbement forradalom és politikai fordulatnak megfelelően a nemzeti együttműködés egységében összefogva határon innen és túli magyarokkal új életet kezdeni a nemzet 21. századi életében. A híd nem teljesen elégedett az államtörvény módosításával. Viszont nem is érzi, hogy vesztettek Szlovákiában, hiszen a módosítás szerint büntetést csak az állami és önkormányzati szervek kaphatnak. Azok is csak olyan esetben, ha az állampolgár biztonságát, egészségét, vagyonát veszélyeztető információt nem közölnek az állam hivatalos nyelvén. Így magánszemélyek, magyarok nem büntethetőek a magyar nyelv használatáért Szlovákiában. Három fontos kérdés maradt nyitva az új alkotmány múlt hét szeldán elkészült koncepciójában. Egy vagy két kamarás legyen az országgyűlés, súlyos politikai válság esetén a köztársasági elnöknek legyene jogán felosztatni az országgyűlést, illetve a jelenlegi módon kétharmados többséggel lehessen-e módosítani az alaptörvényt, vagy kelljen hozzá a következő parlament minősített többségének jóváhagyása is. Most hallgassunk újra zenét a piramis együttes ajándékcímű számát. Kedves hallgatóink a stúdióban van velem, mint azt már korábban említettem, egy cserkész tiszt a viki 41. számú 41es Lóránt és cserkész csapattól, és helyesbítek, mert emese közben kijavított engem a nevével kapcsolatban, ami szalopek emesen nem salopek. Igen, Úgyhogy van. nagyszerű. Na most, uh, még mielőtt azonban a beszélgetést elkezdenénk, uh, egy mikrofon próbát is fogunk tartani, úgyhogy, Emesek, kérlek, uh, mutatkozz, vagyis mondd, hogy hello a hallgatóknak. Jó estét kívánok! Oké, okay, működünk. Működünk, nagyon jó. Na, úgyhogy um, ms különben a stúdióban úgy látogatott be, hogy viseli a cserkész egyenruháját, ami nagyon dicséretes. Majd a műsor folyamán fogokról a fényképet is készíteni, és a Facebookos oldalon ezt a uh, minden kedves cserkész, or, vagy kedves szülő is láthatja majd. De... Um, azt hiszem, hogy kezdek, kezdjük ezt a beszélgetést egy személyesebb jellegű kérdéssel, mégpedig avval, hogy Emesel, ha el tudtál nekünk mondani, hogy, hogy milyen kapcsolatod volt, mi volt az, ami téged ösztökért arra, hogy Cserkész legyél? Jó, hát úgy kezdtem, hogy édesanyám is Cserkész volt Szalopeknél Vári Ida, édesapám is nagyon régen, én már az öt éves koromig cserkész vagyok, és igazából nem volt uh, nekem olyan emlék, ahol láttam a cserkiszeket bevonulni egy ünnepségen, és, és vágytam arra, hogy én is köztük lehessek, um, hanem már csak, hogy a kiskoromtól um, az volt tudva, hogy mi cserkészek leszünk. Ahogy mondtam, a szüleim, az összes nagynéném, a nagybátyám, az idősebb két bátyám és az összes unokatársérőnöm, ezek mind cserkészek voltak. És, és ez tudtuk, hogy ez a, tartozik a magyar kultúránkhoz. hát nem volt erre kérdés, hogy leszel vagy nem leszel cserkész, hanem leszel cserkész, mert ez, ez hozzátartozott. Uh, persze voltak még olyan emlékek is, amikor elment a, az Árp és Krisztóf két idősebb bátyáim táborokba, és én is már nagyon vártam, hogy nagy cserkész legyek, hogy akkor én is el tudnék menni azok a táborokra, Um, de hát gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen, um, amikor az összes cserkész barátaimmal vagyok, akkor tudom, hogy, hogy oda tartozok a, a cserkészethez és, és hogy ott a helyem. És, um... Hogy térjek már erre vissza, mert én ezt mindig, ezt nem felejtem el soha, amikor mondjuk március 15-i ünnepség van, vagy um, október 23-a, amikor bevonulnak a cserkészek az egyenruhába, a zászlóval, akkor um, az um, még felnőtteknek is szerintem olyan um, igazán um, végfut az ember hátán a hideg. Um, Ilyen, ez veletek minden egyes alkalommal megtörténik, vagy volt, hallottál már olyat, hogy valaki azért állt be a be, mert uh, egy ilyen hatás érte? Hát, ez összetartozás? Talán, um, olyan személyekről talán nem ismerek úgy személyesen, um, de nekem úgy, ami nagyon megráz a uh, hideg, amikor táborba vagyunk, és, és minden este uh, a tábor, a tábor folyamán tartunk ilyen szokásos tábortüzeket. És a tábortűz elején mindig úgy kezdjük, hogy ilyen vidám dalokat énekelünk, és akkor utána lassan befejezzük um, ilyen lassabb néptalokkal. És, és ilyenkor, amikor úgy csendesen ülök a fák között ott a természetben, és néha felnézek ott a csillagos égre, és, és csendesen énekeljük ezeket a lassú dalokat, akkor akkor mindig úgy erősen érzem, hogy így bennem lángol az a tűz, hogy, hogy nekem ez a magyar cserkészet olyan fontos, és hogy mennyire büszke is vagyok. És szerintem azért mindig jövök vissza a is és, és szerintem mindig is fogok. És meg akartam azt is kérdezni, mivel én... én um én Magyarországon születtem, ott nőttem fel abban az időben, amikor csak kisdobosok és úttörők voltak, uh -huh. tehát számomra teljesen új volt az, hogy itt milyen kultusza van a cserkészetnek, de viszont tudom, hogy ápolják Magyarországon is a cserkészetnek a, a magát. Szóval vannak cserkészek. És azt szerettem volna kérdezni, hogy, hogy neked amerikai cserkészként van-e egy megalkotott véleményed mondjuk a különbségről egy magyar és egy amerikai cserkész között? Szerintem um, van különbség. Az az igazság, hogy én részletesebben nem tudom az amerikai cserkész rendszert, de vannak több uh, ismerőseim, barátaim, akik voltak amerikai cserkészek, és bela néha szerettem uh, velük elbeszélgetni, hogy, hogy mik voltak a különbségek vagy hogy mit találtam mint különbségek az amerikaiak és a magyar cserkészek közt. Um, és szerintem a legnagyobb különbség, amit, amit észrevettem a, a magyar kultúrán kívül, persze, mert az a legnagyobb volt, az, hogy a, az összetartás. Nekem a legközelebb barátjaim azok, akikkel töltöm az időmet és akikkel beszélek, azok mind magyar cserkészek, a, a barátom, a palkó, vele is a cserkészeten belül találkoztunk. Akkor a több barátnőim, nekik is a, a párjuk, azok is magyar cserkészek. Így hát a, nekem a, a cserkészet az, az mint egy nagy család. Hogyha belépsz a cserkészetben, akkor nem vagy csak egy tagja, egy ilyen szövetségnek, hanem inkább belépsz egy családhoz. És a cserkészetek meg tudom köszönni eztet, és az, hogy a leg közelébb emberek, akik, akik körül uh, uh, vannak most, most az életemen uh, keresztül, ezek mind a Cserkészeten keresztül találkoztam velük. Hát akkor most uh, választottam nektek egy dalt, ami elég uh, modern stílusban, de van egy nagyon szép mondani valója Magyarországról. Ez Tandi Flora lesz, és a dal címe Hungária. Úgyhogy remélem, hogy palkójék is hallgatják, Úgyhogy megpróbálom elindítani ezt a CD-t, és aztán pedig visszajövünk, folytatjuk a beszélgetést. és hallgatóim, hölgyeim és uraim visszatértünk a beszélgetéshez, amiben épp voltunk, a Szalopek emese, a New Brunswicki cserkésztisztel, és folytatnánk a beszélgetést a cserkészetről az érzésekről, amit, uh, amit jelent az, amikor az ember cserkész és az ember tartozik valahová. Úgyhogy um, a következő kérdésem az lenne, hogy uh, hogy um, mit tartasz te, mint tészt fontosnak a cserkészek között, mint feladatot, amit ápolni kell, illetve ami, amire esetleg javításra uh, lenne szükség. Mi az, amiben tudnának segíteni mondjuk Nektek, uh, New Brunswicki Cserkészeknek például uh, más Cserkész csapatok, illetve Magyarországi Cserkész csapatok? Hát mivel, hogy, és szerintem ez a, ez a kérdés uh, vonatkozik um, legtöbb külföldi magyar Cserkész csapatoknak, nem csak a Brunswicki Cserkészeknek is, um, mert ahogyan tudod, vagy talán nem tudják a, a hallgataink, hogy van nem csak Amerikában, de az egész világszerte magyar cserkész csapatok, meg Ausztráliában, Németországba, Kanadában, Dél-Amerikában, ezek csak egy pár példa, de szerintem a magyar kultúra meg a néphadománya lenne a legfontosabb, amit kéne ápolni. Persze, a, amikor a cserkész szövetség, vagyis mint egy cserkész szövetség, um, mi azért is vagyunk, hogy segítsük és szolgáljuk a népet, de, de mi azért magyar cserkészek vagyunk a, a kultúránk miatt. Így hát néha nehéz őrizni és vagy bővíteni ezt a, ezt a tudást, amikor az óceánnak a másik oldalán vagyunk. És, és talán könnyebb lenne, a, hogyha nem tudom, hogy az ember meglása, vagy hogyha valaki eljön. Persze kicsit könnyebb most a technológia miatt, de, de szerintem ez lenne fontos, és, és ezzel talán lehet segíteni. Van egyébként köztetek cserkész csapatok között mondjuk olyan szövetség, mint például vannak városok között, mint például New Brunswicknak a testvérvárosa Debrecen. Van, létezik nálatok cserkészcsapatok között ilyesmi? Ilyen testvércsapatok? Hát a, a cserkészszövetségben úgy működik a cserkészet, hogy fel van osztva különböző területekre. Az Észak-Amerika terület, terület, mi a harmadik kerületben vagyunk. És ehhez tartozik a New Yorki csapatok, a Garfieldi cserkészcsapatok, Um, a Washington, a North Carolina csapatok, um, és mi, mi itt ebben a, a New Yorki körzethez tartozunk. Akkor még a harmadik kerületben tartozik a Clevelandi um, kerület, és jaj, biztos a, a Kaliforniai kerületek uh -huh. is. Um, de ilyen testvérvárosok, mint a New Brunswick és a Debre de Debrecen, um, nem vagyok benne biztos, hogyha hogyha létezik-e. Igen, azért is kérdeztem ezt, mert tudom, hogy a, a legmagasabb rangú cserkészvezetők, azok gyakran járnak Budapestre, találkoznak a kollégákkal. Igen. És gondolom megbeszélik, hogy hol, mire szorul, mi, mi az, amiben hiány van mondjuk külföldi cserkészeknél. Például tudom azt, hogy itt is a helyi vezetőknél is állandóan... Egy ellentét van, hogy uh, mire fordítsatok több, nagyobb hangsúlyt a tanulásra, uh -huh. vagy a magára a portyázásokra, jól mondom? Portyáz... Jó, mondod, jól mondod, igen. Igen. Szóval ezért kérdeztem csak, és a, a következő kérdésem az lenne, hogy a maguknak, a vezetőknek, a tiszteknek és a felettibb járóknak hogyan történik a kiválasztása? Hát először is tagja kell, hogy legyen egy csapatnak. Um, utána a, a csapatparancsnok engedélyével um, nagyjából úgy történik, hogyha ősvezető, vagy segítis, vagy vezető akarsz lenni, mert persze ott kell kezdeni elég kicsivel, és akkor úgy nagyra gondolhatsz akkor, akkor először um, sikeresen végezni kell egy írásbeli vizsgán, utána egy tíznapos vezetőképzőtábora uh, részt vehetsz és, és ott is ezt sikeresen végezni kell Persze a tábor előtt és közben vannak különböző dolgozatok vagy feladatokat, amit, amit meg kell tenni, amihoz a, a vezetőképző táborhoz vonatkozik. Ha a csapat parancsnok választják, ez pedig a csapatnak a fenntartó testülete meg a külföldi magyar csárkész szövetségnek a fő vezetőivel együtt kiválasztják, hogy ki lesz a csapatnak a parancsnoka. Értem. Most elérkeztünk az utolsó kérdéshez, viszont mielőtt ezt feltenném, tudom, hogy a lesz a, a közeljövőben egy cserkész rendezvény, amit szeretném, hogy MSL, ha lehet, bekonferálnál a hallgatóknak. Persze, mindenféleképpen. A New Brunswicki a 41-es számú Lorándfi Zsuzsana és az 5 számú Bornemisza Gergé csapatok szeretettel meghívnak mindenkit a Mindenki Karácsony című vigiliára, ami december 19-én lenne az vasárnap délután 3 órakor a Szent László templomban, ami a Somerset Street New Brunswickon lesz, és mindenkit szeretettel várunk. Nagyon köszönöm, és az utolsó kérdés következik. Van-e utánpótlás? És kik lehetnek a magyar cserkészeknek a itt Nyubranszfik és környékén? Ezt, ezt úgy fog arra válaszolni, hogy ha, ha mi magyarnak nevezünk magunkat, akkor szerintem lesz utánpótlás. Emlékszem, hogy az egyik uh, tiszti volt egy vezető a Dömötör Gáborba, és ő azt mondta nekünk, hogy a legjobb cserkész sikeres voltak magánéletünkben. Um, ezért megint mondom, hogyha ha mi magyarnak nevezünk magunkat, akkor ez azt jelenti, hogy fontosnak tartjuk azt, és, és bármit megteszünk, hogy továbbadjuk másoknak. Mert én úgy gondolom, hogyha, hogyha valami fontos neked, akkor az csak sugározni fog belőled, és mások ezt észre fogják venni, és, és érdeklődni fognak is iránta. Így akárki lehet cserkés, vagy szülő, vagy gyermek, és hogyha megengeded, adok egy példát ebből is. Műzetes. Hogy um, egyik jó cserkész barátomnak az édesanyja, ő fele amerikai és fele japán, és az édesapja pedig magyar. Um, az édesanyja megtanult a magyar nyelvet, és, um, de csak akkor, miután megszülettek a, a négy gyerekei. Amikor már idősebb volt, akkor ő elment, mint jelölt, a különböző cserkész táborokra, ahol felavatták, mint cserkész utána lett segítész és akkor végre, utoljára lesz tiszt vezető belőle. Um, és akkor megtudtam, hogy ezt a, a családja miatt megtette, mert ő úgy érezte, hogy fontos volt a számára, és a számukra, a gyerekek számukra is. És a mai napig egy nagy része, és, és, és fontos vezetője ez, a, ez az anyuka, a külföldi magyar Cserkiseknek. Így így azt gondolom, ha az akarat megvan, és magyarul beszélsz, akkor cserkész lehetsz. És, és mondom, hogy ha fontosnak tartod a szívedben, akkor, akkor akárki, ha magyarul beszélsz, lehet cserkész. Nemesek köszönöm, hogy befáradtál, és köszönöm a cserkészeknek is, hogy hallgatták az adást. Most pedig folytatjuk az adást egy másik zeneszámmal. Az előadó címe Hold Viola, és a szám címe pedig Ekertemben.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 You Kedves hallgatóink, most pedig um, el szeretném ismételni, hogy ma lett volna egy interjú, amit um, Hámos Lászlóval készítettem volna, aki a, aki a Magyar Emberi Jogok Alapítványnak az igazgatója, elnöke. Ez az Magyar Emberi Jogi Alapítvány tulajdonképpen 1976 óta nemzetközi erőket mozgósít a Kárpát-medencében, Kisességben élő háromilós magyarság megsegítésére, és természetesen a támogatására az emberi jogok helyzetének javítására. A Magyar Emberi Jogok Alapítvány folyamatosan tájékoztatja és tájékoztatta az Egyesült Államok kormányát a fontosabb nemzetközi emberi jogi, kulturális és társadalmi szervezetek, valamint a, a sajtó közleményeiről. És um, mint ilyen, um, fontos intézményt szerettem volna uh, meghívni őt a stúdióba, amit uh, eredetleg nem tudott elvállalni, itt megbeszéltünk egy uh, másik uh, helyszínt, másik időpontot, amit uh, megváltoztatott, de valamilyen fogom, amit még most sem tudok, hogy miért, nem, nem, nem jött össze, nem jelent meg hámos úr, de remélhetőleg ez, ezt az interjút majd be tudom bele pótolni. Minden esetre a uh, a kérdéseim között lettek volna. A, kíváncsi lettem volna a véleményére és magának, az emberi jogok alapítványnak az álláspontja a jelenlegi változásokkal kapcsolatban, ami a magyar kormány szándékát is illeti. Az új alkotmány például egy olyan alkotmányt szeretnének elfogadtatni, amelynek alapján megvalósulhatna Magyarországon egy felsőház a parlamentbe, és ebben a felsőházban, Kapnának helyet a határon túli magyarok, és tehát azoknak a képviselői, és delegált módon, úton. Aztán szerettem volna megkérdezni, Hámos urat a az elmúlt 40 év um, munkájáról Kárpát-medencében, mik azok, amik változtak, mint igények, hogy szolgálják a, a magyarokat, ugyan, mert ugye a. Um, a kommunizmus alatt a legnagyobb egyik legnagyobb probléma az az volt, hogy a határokat nem léphették át. Magyarok nem tudtak kommunikálni, nem jutottak hozzá szeretteikhez, vagyis nem tudtak velük találkozni. És most úgy tudom, hogy azért ez változott. De ugyanakkor vannak újabb problémák a nyelvtörvényel kapcsolatban, és a reakciók a magyar államnak, a kettős állampolgársága kapcsolatos törvényének a hozatalával. Azután szerettem volna megkérdezni, hogy mi a véleménye az új magyar nagykövetről, Washingtoni nagykövetről, Szapári Györgyről, hogy milyen hatalommal rendelkezik ez az ember jogi alapítvány, van-e nekik beleszólásuk, vagy egyáltalán megkérdezik-e őket egy ilyen pozícióval kapcsolatban. Szóval lett volna sok-sok kérdés, amit talán meg tudtunk volna beszélni, kicsit tisztában látni, mert ugye itt Amerikában is él több mint egy millió magyar származású ember, akiknek azért lenne beleszólásuk abba, hogy hogy, hogy bánnak velük, amikor hazamennek, vagy esetleg tulajdonukat, ha még van ilyen, mert hát van ilyen, de hát van olyan is például, aki, akinek van tulajdonat, de nem tudja, hogy mit tud vele kezdeni, és elég nagy a bürokrácia, hogyha az ember ilyesminek utána szeretne járni. Szóval ezek lettek volna a legfontosabb kérdéseim Hámos úrhoz dióhéjban, de sajnos ez nem jött össze. Így találtam a hírtévén egy Hámos László interjút, ami most egy pár hete, talán egy hónapja készült, amit szeretnék most bejátszani önöknek. Hallgassák figyelembe. A 9. májét abban is különbözött az előző értekezletektől, hogy nem csak a szomszédos országokban élő magyarok vettek részt rajta, hanem a déli és észak-amerikai, valamint a nyugat-európai magyarok képviselői is. Semmén volt a magyar egy háromlábú székhez hasonlította, amelynek egyik lába a hazai, a másik lába a határon túli, a harmadik lába pedig a nyugati magyarság. A háromlábú széket... Komolyan gondoljuk, tehát a három láb egyformán valós, egyforma magyar valóságot jelent, persze a sajátosságoknak megfelelően. A nyugati magyarság tekintetében az álláspontunk az, hogy akit lehet, meg kell próbálni megtartanunk a magyar nyelv közösségében is. Semjén zsó szerint az emigráció harmadik, negyedik, ötödik nemzedékét, amely már nem beszéli a magyar nyelvet tökéletesen, lengyel mintára angol szekciókba temelítenék. Hámos Sászló már nem Magyarországon született, jelenleg New Yorkban él. Első ízben fordult elő ezen a kilencedik őleésen, és óriási jó indulatot váltott ki, valahány meghívott, tehát nem kárpát medencébe meghívott közösségi vezetőből, az, hogy immár elismerjük, hogy elismerik, hogy többé nem a mostoha gyereke vagyunk ennek a nagy nemzet családnak, hanem tényleges odafigyelést, együttműködést. Az számunkra fontos, tehát az amerikai, ahol 1,4 millió magyar származású ember él, például a kultúra, a nyelv. A tudat és az öntudat fenntartására hajlandó lesz ez a, ez a keret és ez az ország immár áldozni is, és ez, ez, ennek a paradigma váltásnak az első lépését tapasztaltuk itt nagy örömökről. A szomszédos országokban élő magyarok általában segítséget és támogatást vártak és várnak a magyar kormánytól. De vajon a nyugaton élő magyarok segítséget várnak-e, vagy segítséget adnának inkább? Egészen pontosan az átlag nyugaton élő magyar az adni akar nem kapni, és annak a szívének, annak a régiójához tartozik a hovatartozás érzete, hogy minél többet tudjon ő adni, csak éppenséggel elmaradt ennek a viszontzása, egyszerűen a gesztusértékű elfogadása és befogadása ebbe a nemzetbe. A nyugati magyaroknak persze elvárásaik is vannak a budapesti vezetéssel szemben. Ezek közé tartozik az előző kormányok által bezárt magyar külképviseletek újbóli megnyitása, amire lehet is esély, hiszen a magyar külpolitika hatalmas fordulatot tett a tavaszi választásokat követően. Kedves most pedig egy pár programot szeretnék ismertetni önökkel. Um, legelőször is karácsonyi bál lesz a Magyar Atlétik, Atlétikai Klubban december 18-án délután 5 órakor. Uh, tánc éjfélig a zenét pap tivadar szolgáltatja. Ezt az eseményt egyébként a katolikus egyház szervezi. Érdeklőzni és jelentkezni lehet Ölbei Máriánál. Sajnos nekem a telefonszámát Máriának nem adták meg, úgyhogy ezzel nem tudok szolgálni. Ezen kívül szilveszteri bál az amerikai magyar atlétikai klubban, ezt ők szervezik, december 31-én este 7 órai kezdettel. Helfoglalást csak december 26-áig fogadnak el. Telefon az van sok, nekem azonban csak egy van. Egy telefonszámom van, 732, 249, 9, 3605. Tehát 732, 249... 3605 A zenét itt is Paptivadar szolgáltatja Ezután a december 5-én nyílt meg a hagyományos és évente megismétlédő és megrendezett Nemzetek Karácsonyfája kiállítás Ez, ha jól tudom február elejéig tart Ez a Magyar Örökség házában van New a Somerset Street 300 alatt ahol egyébként ma, most, ahogy az adás is folyik, egy vers hangi előadás van, úgyhogy remélem mindenki jól szórakozik, és jól sikerül ez a, ez a rendezvény. Még meg szeretném ismételni a cserkész eseményt amit uh, megkérném, újra emesít, hogy uh, tájékoztasson bennünket, a hallgatókat. Igen, a 41-es számú lóránt Fizsuzsana és az 5-ös számú Borna Gergely Cserkis csapatok szeretettel meghívnak Mindenki Karácsony című vigiliára, ami december 19-én vasárnap délután három órakor lenne a Szent László templomban, pedig több információt a Külföldi Magyar cserki Szövetségről található a kmcs.org honlapján. Köszönöm, a Mese, és most folytatjuk egy másik karácsonyi jellegű szerzeménnyel, Farkas Ferenctől az áldott éjjel. Kedves hallgatóink, lassan elérkezünk mostunk végéhez, reméljük jó szórakoztak A jövő héten Sohár István és Harkó gyönyvér fogja várni Önöket 5 órakor, a szokásos időben a 88,7-es rövid hullámon, vagy az interneten amit uh, már említettem, hogy hogyan tudnak megtalálni a Radgers uh, rádiónak a honlapjára kell menni, és a live, élő live adásnak a gombját kell megnyomni Még uh, meg szeretnék említeni egy sporteseményt a női kézilabda Európa-bajnokság mai középdöntőjében Magyarország tovább jutott, megvertük, ezt többes száma mondom, mert ilyenkor én is úgy érzem, mintha ott lettem volna, szóval az ukránokat sikerült legyőznük egy góllal a lányoknak, úgyhogy ehhez gratulálunk, és um, talán még van időm, beolvasom azt is, hogy a Fradi, a Ferencvárosi Labdarúgó csapat megint um, eladásra vár. A Vedomosti című orosz üzleti napilapban megjelent fizetett hirdetésben keres társat Kevin McAbee, a labdarúgó egyményben szereplő Ferencváros labdarúgó ZRT tulajdonosa. Sergei Kuznyacov az FTC korábbi védője úgy véli, a módszer furcsa, de jelentkező akad. Elmondása szerint a Lukoil oroszországi vezető is érdeklődik a legeredményesebb magyar klub iránt. Hát azt hiszem ennyi fért bele a mai műsorunkban, a búcsúzásként kérem hallgassák meg és fogadják szeretettel Bognár Szilviától a semmicske dalcímű számot, és um, kívánok mindenkinek nagyon jó és uh, békés uh, vasárnapestét és kellemes ünnepeket. Most pedig akkor búcsúzom ebben a számmal, és emesen még egyszer köszönöm szépen a közreműködést! Viszontlátásra! Az erdőbe, tada, dada, dada, dada, a lánya a erdőben, da da da da da da is a virágját da da da. Sirátya a virágját da da Elhullatja a virágját Da-da-da Siratjálja a koszoróját Da-da-da-da Elhullatja a virágját ta, da da Ne siratsd a Da-da-da ayer, papá.